Eta gure gaurko gaia, haieteko adierazpena hori duela amar bat urte xuxen, kasik, 2000 mekako horiaren amazazpian egin baitzen hori donostialdean, aldean, bake prozesua biharazi nahizuen akta ofiziala nazioarteko goi mailako kargudun publikoekin. Nola abiatu zen mugimendu hori, zer ekarri du aietek eta ondotik iraganden etaren ekin zahar matuen gelditzeak, zer espero zen konferentzia horrekilan, ilan, hamar buruan, zer lortu da eta zer ez da lortu. Balorazioa eginen dugu gure gomitekin, John Irasola eta Filipe Bidar, preso oiak, eguzki urteaga soziologoa, Henekoitz ez naula berriako kasetaria. Hala, eh, azken bi horiek ere, eh, liburuak idatzi dituztenak eh, gai hortaz. Hode, nagatxalde guziri. Agatxalde hon. Baina, Eta orduan, uh, lehen uh, gaia, izanen dugu, lehen aipamena uh, haintzineko urratxak, haietez uh, baita hola bat batian uh, etori, uh, gunetik biara munerat, pentsatzeko da, uh, urratxak izan direla, negoziaketak, uh, orduan, egozki urteak gero prozesius de pean peibazk liburua idatzi duzu, eta, prezeski, bilbide hori kondatzen duzu, uh, orduan, uh, ez dugu dena detailetean kondatuko, baina zer taik eldu da, haietez, uh, zer izan dira haintzineko urratxoriek? Izan ziren e, negoziak eta bilateralak, e, orduan garrantzitsuenak izan ziren besteak beste, milagatzion da laroita zazpi eta laroita bederatzen artean, argelen izan zirenak eta e, gobernu sozialistaren artean. Bigarren negoziak eta prozesu bat izan zen, lizarra garaziren e, ostean, milagatzion da laroita mezortzi eta laroita meretzi bitartean, eta hoiek izan ziren etaren eta atnarren gobertsumaren artean, e, ez da eta hizketak e, izan ziren bestak beste Ginebran, eta e, azken negoziak eta bilaterala izan zen bin eta bost eta artean eta eta e, e, Espainiako Gobernuaren artean e, momentu horretan bi mai izan ziren alde batetik eta eta e, gobernuaren artean gatazken ondorioen e, inguruan eta beste mai bat e, mai politikoa e, batu zen ba loiolan eta horgo Euskal Herriko alderdi ezberdinak eztaba datu zituzten ba, batez ere eduki e, politikoak E, negoziak eta horiek porrote egiten dute eta hortik e, Hortiklanda e, Espainiako gobernuak e, erabakitzen du azken finan ez da gaula gehiago prest ba e, negoziak eta bilateterral batzuetan sartzea e, etarekin ordura arte gertatu zen bezelaxe eta gero gogoratu hart da ere, eta geoztik onartu zela alderdien legea eta horren ondorioz, eszkaraberttzaleak ez zuela posibilitaterik ba, hauteskundeetara aurkezteko e, salbuespenak salbuespen. Eta horrek azken fina situatzen zituen bai eta eta bai eskeragerzalea inpas politiko eta militar baten e, aintzinean. Orduan hortik e, landa, e, ba da estabil da bat, bai etaren baitan eta bai ezker abertzalean, e, atera bide bat hasmaiteko eta inpasegoera horretatik ateratzeko eta momentu horretan ba erabaki hartzen da bide unilaterala e, obestearena, eta horrekin batera naidena da alde batetik ba nazioarteko komunitatea inplikatzea eta beste aldetik ba gizarte zibila ere e, aktibatzea. Naiz eta prozesua oroar unilaterala izan, horrek ez dukentzen e, Espainiako gobernuak eta etak ba, izketan jarraituko dutela. Eta horren ondorioa izango da, besteak beste, ba, mila eta hamaikan e, hoja ba, e, resultante edo bide horribat adostuko dutela e, nazioarteko bitartekarien e, ba, laguntzarekin. Eta horret e, albidetzen du bazken ba, finean ba, e, aietera iristea eta aieteko konferentzia izatea bideo horrek, suposatzen zuen besteak beste, etak, eta Espainiako gobernuak delegazioak bidaliko zituzela oslora, gatazkaren ondorioak ez da bidatzeko eta negoziatzeko. Zekartatzen da, hortik hilabete batera, uteskunde orokorrak izan ziren Espainian, eta uteskunde horietan alderri popularrak irabazi zuen, eta gainera gehiengo absolutuarekin, eta e, Rajoiren gobernuak erabaki zuen, momentu horretatik landa, ba ez zituela zapateroen gobernuak hartutako engaiamentuak arrespetatuko. Inparte batian girela eta hor gauzak e, beraz ez dira erehkia intzinatzen, bainan e, randuzun bezala, beraz eginda, edo autua eginda, e, beraz ibilbide uninarterala egitia, bakeari buruz edo e, gatazka armatua galditzeari buruz, Baina juri ez da ere, egun batetik besterat egin, pentsatzekoa da debate luziak ere izan direla, e, bai ezkerra bertzelean, bai presuen artian ere behar da e, John eta Filipe horren e, bon, berri okan duzie, ortan parte hartu duzie, zuen iritzia ere eman duzio ortan? E, ba behin, e, dut da jo behin. E, debateak izan dira gara jortan, e, 2008, eta por leni da, merda eh ipargaldean begok gelditu zela eh estebai da uk ukan ginuen lehen hau eta estrategia laketaren inguruan eta e, gero ondotik e, igolekoentzate bolsotude like eh arasobera eh aterabide bat hatzumaiteko edo enpasa ostik e, ateratzeko bideo bat hatzuma bercelata E, estrategia aldaketaren galdea pausota izan da, ez da baiatua izan da eta e, azkenian, ezkera batzale osoan, tabaita ere presundegian zine militantean artian eta e, debate horren ondotik gehiengo bat e, agertu da estrategiaren aldaketaren alde, e, genabita, brok amatoren gainean oinarritu aden estrategia aldeatuztea eta beste estrategia baten e, sortzea Baina, eh, azpimaratu behar dut, eh, argi gerlitu da denentzat orduan, eh, estrategia aldaketak ez dueranai boruka ustea. Eh, boruka armatuaren gainean oin argitu den estrategia usten da, behaz boruka armatura bastertzen da, baina eh, boruka segitu behar du. Hori eh, argi zen denentzat. Eh, presuek eta presonde gantzea militanteak iparaldeko edo aldeko, etzuten zekulamun hartuko, estrategia aldaketa bat eta boruka aldatuztea. Eh, estrategia aldaketa da E, Bogoka segitzia. Beste gizal, bera borroka segitzia. E, Beherzkoa baita, eta baitakigu denek, eta betidanik, e, zerbait ardietxido lortu da, beti e, borrokari esker, mobilizazionari esker, hori e, ez da antzi behar. Hori puntu importante bat da, ikusiz, azken orte dutangelo, nola haintzienatu diren nola parte hartu duzu, eta, eta nola joan da preseskide bat euri. Ni gara hartan zintzen gehiago hartzeran, Baina badakit e, bederen er, ba, nire kidioiak eta hor zirela eta hori ere ez da izan da. Jakin behar da Gartzenan zaudelarik e, alako ez behar dutela denbora bat eta behar dutela bat batzuk ere. Eta momentu hartan baldintza horiek ere ez zirela bat duela iruzpa lau edo urte egin diren bezalakoak. Non eta beste mundu batez egin diren bezaz da baidak batzuk, ba, bai behar politika perientzial perientziali buruz eta presoak eh e, prozesua nekar dezaketen e, egite dezaketen ekarpena liburu eta hori e, orduan modu askosere etsiagoan egin zen mm -hmm. ni badakite hori bizi landugu hemen islarien komitean komitean edo komunitatean e, guretzat oso oso importante izan da baina guretzat ere orain ordur arteko Eztabaidak eta e, entxeguak, e, nonbait, e, eraman gaituzte, nonbait, e, elburu batetara, ez? Nonbait, e, ezin e, baztertuzko erabaki batetara. Ia, ja, e, orduan, guretzat ere, e, zaitasun handiena izan da, e, bost e, amarkadetan, egin dugula e, lan eta helburuak e, e, negozia zearen, e, E, no, ideiaren inguruan. Eta guk aldatzea paradigma hori negoziaziotik eta boruk armaturi egabe, egoera berri batetara gure ez da e, aldaketa izan da gure buruetan. Eta ez da beti erresa izan. Eta berreza izan, batzuk e, e, be, musean bezala edo beti e, hola, e, beti e, manera berdinetan e, nahi nahizuten e, aintzinatu eta guk erraten genuen espadute e, ematen eta espadu, ez, ez du balio buruarekin muruan jotzea denbora guztian, gure kalte egite emadego buruari. Orduan, e, ez tabaidakoilek eman ziren, oso abelatxak, abelatxak izan gira, abelatgarriak, izan ere, em, belaunaldi ezberdinetako militanteak biltzen bai ginen, eta horrek ere ekasten digu, ba, beste aire bat, beste odol berri bat, euskal herriaren ikuspegi berri bat, zeren iparaldetik ikusita, Euskal Herria, Euskal ba, Herria, no Euskal Herria esatitxo batean bizigara, eta ez baduzu egunerokotasunean bizitzen, horrek ez, da, ez dautzu uzten ebe gizartearen bilakaera ongi aztertzen. Zoran, guretzat izan zen, oso abelazgarri, oso zaila, oso zaila ere, baina e, nik uste e, behar zuen denbora mangenion elkaresketari, enfen, e, estabaidari, eta, ba, ondorioak, onak edo txarrak edo ezainonak edo gazigozoak hor daude, Baina ni e, ala ere pentsazten dut eman behar urratsa zela, garaian ez ginen trompatu estrategian aldaziarekin, orain ikusi behar nola fintzen duguen eta nola betetzen betezen dituguen be, aieteko bostpunturiek. Eneko itz, ez Naula, hitz bat gana idut zelena eta debat eguri de eskerra bertzale gutzian ere eramana izan baitzen uruan. Bai, bueno, hor batetik eh, dago baya, estrategia politiko-militarrak bakera eta babes soziala zikiago zeukala 80garren hamarkada urtetik aurrera bomba autoak eta jartzen hasi zen eta hor babez sozialerren apalte batekon zen beste tege bimilata New Yorkeko atentatu goiek direla eta naziartean eh, terrorismaren kontrago paradigma berria hasi zuten eta horrek eragin zion gero polizia operazioak hor daude eta baita ere ba askenego goi urte hauetan, e, batez ere, ba tik aurrera edo, teknologia berriak ba, mm, operazioak egiteko, hori oso importantea izan zen, ba, eta igatzen joateko. Pero ustizi ja politikoki mm, ikusten zen e, ba len aipatu da legez kanporatzea, ba eskerbartzaileak ikusten zuen politikoki ta instituzionorki baztertua ba, geratzeko, ja arriskua eta hor aralar aztenari zen. Gero, ikusten e, zuten baita ere, estrategia politiko militarra ba Eskalarrearen prozesu soberanizarako ba indarmetaketa lortzeko goztopo bat e, bilakatzen ari zela eta m, baita ere, eh prozesu batean sartzen zirenean, ez ditutela garbi mai horretan dena ebatziko zen edo prozesu bat izan behartzen garapen bat e, izan behartzuten han adostutakoek hori e, ereduri ez zuten garbi, eta agian, importantena, ba, elkarrezketa prozesu batean zartzerako, ez zuten e, jardun militararekiko, jardun, jardun, jardun armatuarekiko, ba, ez da baida Hori batez ere 2008 zazpian ikusi zen. Hau da, 2008 lauan, garapen batean egoloziu batean ondoren e, batasunak, ezkarra da zela egiten du plantamento politiko bat, Lehen da aldiz egiten du e, batasunak, ezkerra politikoak eta ezetak, gauratu laro eta magostean, eta alder e, alternatibat demokratikoaren proposamena, eta horretik, horretik, horretik, kas eta ez, eta algerrerea ipatu da. Bueno, ba, minuetan lauan batasunak egiten du, baina, eta hauzi er, e, politikoak ba, beregan e, geratzeko, eta hauzi teknikoa, ba, etaren eskoez. Ba baina, gero hori 2005 zazpiko prozesuan aziran bai, baina gero hori ez da aurrera maten, eta diak kriz izakona zortzen da, eta hor dago rufitxe horriak, esan dako ezaldi ba, ospetsu egintzena, 2008 zazpian e, genebatike, Zetozel Arnaldotegi eta biak, ba, bueno, negoziazio eta estrategia eredua agortuta, zegoela. Eta ondorena, etorrezen zen da bai da, Azu besيراتik gusten dugu eh posesio Bizki izan, izan zela intzinetik eta haieterat heldu gira beraz hasieraren eh, jermezala 2000an ugiaren 17 E, bost bostpundu hor aspimaratzen dira edo aurkesten dira eh baina nazioarteko beraz goi kargudunak belasi la courtenotenak lena etari ekintza armatuak gelditzea eta dialogo gobernuekin bigarrena bi gobernueri frantses eta espainol gobernueri dialogoa ere joalgu e, lotzea Iruarena aktore politiko desberdinek gai politikoak ezta badatzeko hariko direla eta nazioarteko harartekarien laguntzarekin. Laugarrena hor baketzeari buruz, biktimeri ezagutza, asistentzia eta kompensazioa aipatzen da eta bosgarena talde bat muntatzea prozesu horren segitzeko. Bost puntu horiek beraz aintzinatzen dira eta frango fite funtsian da etaren erantzuna ekintza armatuak gelditzen dituela. Eguzki urteaga, beraz, eh, momentu horrek, eh, ekit, ekitaldi horrek ilusio bat sortzen du hor dion Bai, eh, are gehiago kontutan izanik haieteren ba, bake konferentzia gertatu eta hortik hiru eh, egunera eh, etak ba, komunikatu baten bitartez eh, jakinarazi zuen ba definitiboki eh, bere borrokarmatua bertan bera eh, uzten zuela. Orduan horrek azken finean ba, erakusten zuen hori guztia prestatua zegoela, adostua zegoela argi dena da eh, lena aipatu duan ojar resultante edo bideo horretan agertzen da 16 puntuetariko batek referentzia egiten dio haietaren ekibalentea izango litzateke n bak konferentzia antolatuko zela, eta horrez gain, argideena da, ba, e, nazioarteko bitartekariak hainbeste ba, implikatu diren enean eta nazioarteko liderrak etortzerako orduan ba, garantiak behar zituzten azken finean ba, etak horrelako adierazpen bat egin egin behartzuela, ez? Orduan, argideena da adierazpen hori plazaratzen delarik, horrek izugarrizko jartzuna duela Euskal Gizartean, eta nazioarte mailean, nazioarte mailean e, ukanduen kobertura mediatikoa ere oso importantea delako, eta noski hortik eh, aintzina espero dena da ba bideo horri horrek eta haieteko konferentzian irakurri ziren 5 puntu hoiek ba, ba gauzatu daitezen eta implementatu daitezen zergertatzen da 10 urte pasadır eta funtsian lenda biziko puntua betea da eta gainontzeko puntuak, ba, erreskan daude, edo partzialki soilik aplikatuak izan dira, baina batez ere hor elementu erabaki erabakiorra izan da, haietetik ba, lan da, nahiz eta prozesu hori unilaterala izan, bai ikusi dela, bai frantses eta bai espainiarra estatuek, ez dutela, ba, benetako borontaterik erakutsi, ba, beraien jarri aldatzeko, bestak beste, beste e, kartzela politikari daokionez, eta hortik landa, ikusi da berezikin, nola ba ipar euskal erriko eragilek, izan daitezela aldardi politikoetako eta e, autetxiak, izan daitezela gizarte zibil antolatuko ordezkariek, bera, e, protagonismo berezi bat e, hartu duten, gero aipatuko dugu, e, bila eta e, nola, bai deklarazioa e, onartu den, eta gero, bat, esarmia, eta disoluzioa ere, ipar aldean, e, sortatu dira, baina argi dena da eta hori da besteak beste pasadean e, e, astean braien kurrinek eta gainontzeko nazioarteko ba, bitartekariek azpimarratzen zutena eta da mundu mailean gertatu diren negoziak eta prozesua kainzatartzen badira, izan daila Iperklandan, izan daila Kolombian, izan hego Afrikan, hor gehien harritu dituena euskal e, prozesuari ari da, da e, Espainiar eta frantzesu estaduek erakutsi duten jarrera, ezkorra uzkurra, e, naiz eta e, kasu askotan, etak pauso unilateralak e, eman, besteak beste, desarmeari dago kionez, alegia presen desarmatzeko inongo kontrapartidarik eskatu gabe, eta e, Espainiar eta frantzesu estaduek ez ezko borro eman diote asera batean. Beraz, hori zen, e, azken finan, uler zena azena ba, nazioarteko bitartekarientsat. Osea, berginen gira, eh, bai honako deklarazio hortara, bai tare de charme de urats eta eh, baina 2008ko horduana aieteko deklarapen horrek jon eh, eh zure ustez, o diron serveit eh, shortussen iluchevate do bai, bai, izugarria. Eh, ade batetik aldebatetiko rapiloak askatzen eh, ari ginela sentitzen genuen. Hm, eh, eta baita ere, eh guri ikus puntutik, eh ebe batez etxera, itzutzeko aukera izango nuela, eh begiztatzen genuen eta pentsatzen dut eh ere sentsazio berdina izan zela. Bakarrik ez ginen ezta ere itxuak, bagenekien horrek zaitasun handiak izango situela. Batez ere ikusi z e, paradigma dogula estatu bat, ba oso nik izango nuke istekiberezia, eh eh biskat e, eguzki kaipatu du, inon munduan ez da gertatu Eh, konfiltu armadu batean zuk etxaiaren armak biltzeko prezes izatea Fer, edo horren inguruan adostea zerbait behar den bezala hori eh, horrek ematen du espaino estatuaren eh, kultura politiko eskasa eh, retrogradoa edo ez dakite izan den eh, mendetako ondorio bat eh, beti erraten dugu Espainolak, ez direla maila politikoan edo, eh, ez direla non baita estandarizatuak eh, badutxun historiko bat Gero ikusiz eh, oso lon ez eh, dela fitxik ertatu, ba, adibidez guk izlari bezala, ez egin pentsu guk gure aldetik beharko dugu gure bidea egin. Hemen inork ez dauku aterik irikiko, eta guk usten genuen hemen denbora pasatzen zela eta ezge, ez zutela, ba, gu gara ere non baita, ben, gatazka honen ondorioak, eta presuekin batera, edo deportatuak, edo eta emendikampo bizitirenak, direnak gerren genuen guk behar dugu gure bidea egin, eta urtarako gure gauzak bidea eraikitzen eraikitzan ginen, eta beharrik, zerren guk zentitzen genuen ere, guk izan behar genuen pre, e, m, protagonistak herriarekin. Eta gero, gehien bat nik ustud, e, e, zerbait entzinatu baldima da, izan da herriaren presioaren gatik ere. Eta izan delako ere... E, Gure, gure gandik ziren politiko edo jendeekin izegiteko gaitasuna izan dugula. Gehen bat Frantxez Estatuan. E, gaitasun hori, esplikatzen da ere, badira faktore historiko batzuk esplikatzen dutenak hori, baina adibidez, gu garbik izan genuen, miarritzen genuen ikitaldian, 2008-an, gu bagoaz egozka lerira gure kabuz, ahaldutenak bederan eta bere burua arrizkoen jarri gabe, eta gu bagoaz batez ere e, ezindutenak hemen egon Aienzat ateak irekitzera, gure realitatea ezplikatzera eta hildendera gurekin biltzera, hori izan dadien be elur bola hundi batean eh, nonbait behartuko duena be, estatuak eh, erratera be, ezin dugu hau. Eh, moralki ezin dugu egoera honekin segitu. Mm -hmm. Tardion, eldu da Bayonako adierazpena, 2000 Malauean, beraz, urte berantago. Biltzen baitira hemen iparaldeko tendentzia ezberdinetako politikoak ordezkariak. Eta hor ere, Bayonako adierazpena bospundutan e, prasaratzen dute lehena presoak eskualegiratzea eta eri direnak libratzea. Militanten bidearen puntua, militanten kontrako prozesu juridiko eta ausibidiak gelditzia eta amnistialegea ere sortzea. Irugarren puntua, etaren desarmatzea, laugarren egiaren eta diskiditzearen batzorde bat sortzia, eta eh, azkena, estatus bereziko lugalde elkargoa sortzia. Ara, pundu horietan estion, komentatzen ginoen bezala, be, etaren desarmatzea bai etorriko da, estatus bereziko lugalde elkargoa, Ez orduan galdeitetzen egin ekoa, baina etorri da ala ere egitura keta, beste punduak hala ere gelditu dira. Filipe, nola hartu dituzuzuk hemen egin egindiren deklarazio horiek? Bo, lehenik eh, aieteko eh, ekimena eh, denen maitan sortu du sekolako ilusioa eta pentsatu izan dugu mento bat ez, aztapen ortaan, behar ba, hori zela bake bidea. E, Baina, lastero hartu gira, behaz, lehen pundua bete izan da, eta biarena ez, eta eroztik orta ngaude. Eta lastero hartu gira, azkenean, ba, etzela bake prozesurik. E, ez da, sekulan izan bake prozesurik, ez da, sekulan izan negoziaketarik, e, bi estatuak iztira sekulan urbildu, Eta e, bi estatuak, zenta estatuak, esta, e, bi gadira, eta estuzte, frantzea estatua, espanyol estatua ino den e, eskolegiari buruz, e, eta e, ez batez ez bestia, e, ez dira bildu, eta e, ama gutez egin dira zikulaku jatsak. E, e, gero makuhtuz, gure jatsak, gero eta gehiago burua makurtu, zerakutxiz gure buru ondate hona, eta Esperantza batekin, ja, estatu bat edo bertzea, eh, eta bon, espainioleek blokatzeute, beaz frantsesak behar bilduko dira, eta hogean frantziari buruz itzultzen gira, eta iparaldeko gizartea mugitzen da, eta eh, ja, frantzesetatu mugituko den, jinen den, eta ez, eta ez. Eta ezin ahmak itzuliz dira, e, ere, eta desegin da, E, Barkamena galden ditu etak, e, be, biktimengatik, e, bon, e, beti izan da, atzerakada, atzerakada, buriak erotari homakurtu, eta e, esperantza kipi batekin, ia, azken ean, beden frantzes estatuak zerbait eginen du, erogu bilduko da, jinen da negoziatzerat, benafitsik. Hotean, ez... E, Ondoluetaz, erena beto, presuetaz, eh? hori da guri interesatzen zaiguna, eh? e, Presuei buruz ez da deus egin izan, salbu urbilketa txipi bat, uron, benen bestek deus, deus, deus, deus, preso guziak atea direnak, atea direa, kondena beteik, kondena beteik, eta batzuk, bete baino hio, eh? eta batzuk ono barnean dira, bat dira hono berreun barnean, ez ahantz, frantzez presoan egian, baditu gula, preso, oitameka urtez preso egon direnak, preso, oitameka urtea betan preso direnak, eta oraino preso direnak. Eta, ordean, ez da, ez dugu deus, deus ardietzi, ez dute urrat kipiena egin ere, eta beti harik ira, E, Bekitz ere, ba, biktima, beste biktima, bistana, gure biktima, ez, gureak zitu beha ipatzen, kamenagalde iten, eta hori beti gileatari gira, beti ahieteko e, prozesua, e, ba ke bidea izan behar zuena, bilakatu da azkenean, ba e, damutzeeko bidea. E, damuketa bidean, ari gira beti ugatzaak haintzinen maiten giro taun diagoa. E, azkena egun hau betan. E? Berla, gero, gero, gero, no? gero, gero ginen gira hortaz uh, e, Eta enikoitza zure, zure ikus molde ala ere Izan diren bai eta e, deklarapen horietaz Bai aiete eta bai izan diren etaz Hain zin pausoak izan dira edo nola ikusten duzuzuk? Bueno, garbi dago, e, horre eta bere erantzen zuen Iro gunera eta gero ikusten da Norbeigako maia ez eratu Han, e, itzen behar zuten, e, ala itzartu zuten bintza, to, esan zuten itzartu zutela Espainiago gobernuak, eta etak, ba, bueno, enridunan zentruaren bitartez, eh? zarkako lekarrazketa batean, eusko ba, lepreso nausiaz, eta mm, Espainiaren desmilitarizazioaz, egia da, eskerra hartzalean legezka aipatzen zela, eta gero, bueno, bineetan amabian lortu zuen, osetekik konstitizionalak ele elegestatzea sortu, egia da, aipatzen zela, haieteko konferentzia egingo zela eta, bueno, Espainiako gobernuak, pso gobernuak, ba, nolabaitu utzi zuen egiten, eta, egia da, an, zela ere, ba, etaren ordezkarritza, Europako estatu batean kokatuko zela, gatazkaren ondorioz aritzeko Espainiako gobernuarekin, eta, etaren ordezkaritza ba, Norbeian eh, izan zen. Baina, azkal presen hau zian, ba, oso oso pauzo gutxi eman dira, Espainiako Estatuan duela hiru urte arte baterez eta gaina atzera pausoak eman ziren. Eta Frantziako nene, ba, oraini Filipe, Filipek ba, epatu ditu ez. Horren ba, Euskal Prezio Narloan oso pitinka, pitinka eta asko kostatuta, eta gehienez ere ba, Euskal Herriatze batzuk edo e, gerturatze batzuk. Hor, ba, asko kostatzen ari da, bai, e, Frantziako eta zera, eta Espainiako Estatuetan, Ba, irtera baimenak, baldintzapeko ba, azkatasunak, horrelakoak bat, tantak agertatu, degertatu ira. Guretearen duz egitea ere egon zen, aurretik armagabetzea, horren pauzuak e, ba, ge, batez ere alde batetik eman dira. Biktimen haitortzen, horre mm, batez ere eskarra abartza aletik eman dira pauzuak, eta gero, oso politizatua ez dauden, agenda politikoan parte hartzen, interes bat ez duten, biktimek, benman dituzte pausoak, biktima hor ber, badira, berrogoi berroitan bar, pauso batzeko matenak dirinak, eta ikuspegi integral bat e, daukatenak. Eta bestela, ba, bueno, e, politikoki batez ere ipar euskal herrian, lehen da biziko hori, euskalek hargoa sortuta, Baina, aldean, eh, politiko hori ezer eh, gertatu, aparte, eh, utzita, Nafarroko aldaketa politiko ri, baina bestela eh, katazka politiko hori dugoki ez da, horrepa, zori, ke... eman. Ega, e, e, zori, e, bai... Bueno, ba, bai. Baina, bai, bueno, baina, eh, alde batean, batez ere, borundate ba, hori, izan delako, ori, nizte de, datu objektibuak oie dira. Bai, eta ordean, osua egin hain zintzen, eta juri, uh, ondoko puntuan ala ere nahi nuen bar natu, hori baino lehen egia da, uh, desarmatze matzeu egin direla, baina onako deklarazen ondotik eta, 20. Maseian uh, Frantziako agintarien ganik uh, trabatuak izan direnak lehenik Parise aldean, ahma gordagi bat beraz nahi baitzen eta uh, publikoki beraz presentatu, baina poliziak, bai Espainiako eta Frantziakoak eldu dira eta uh, beraz uh, horren inguruko uh, informazio guzia hek dute gakatzen eta uh, bide represibotik uh, segitzen, baina ondotik lusukoa ere gertatzen da hor ere poliziak hor dira, abenduaren 2000 maseikoa benduan dizarte zibilaren esku hartzearekin gertatzen da enek nola pasatu da juri, zuk beraz barnatu duzu gaiak, hor gertaraz iduzu liburu batikina nola gertatu da eta zer ondori okandu horrek bai, Norvegian e, zeudela, etaren norbezkaritzakoa gena sortu bitartekariak Ma, bueno, ba, Espainiako gobernuatzen azaldu ez? PP jazogen monkloan bitartikari bat azaldu zen, baina gero horrek etxuena zer eman. Eta orduan, e, nasoerteko e, esatu nute, eta etaren ordezka ditzakoet. Eta prezeuen, herremagabetxan, pauzoak emateko. Eta e, marian horra joideen gobernuak ba, zion entzuten. Eta nasoerteko eragileak ba, arrituta zeuden. Ero, eta bere kabuzazizen, ba, zigilatzeko prozesu batekin, eta goratzen ez... E, aieteko posgarrena urteurrena ino pizkalenak hobiera garrantzitsu bat egin zutela parisen ba bueno eskerral ez, zaile gordeskari bat zuek, eta gero baita ere ba pariseko gobernuan ingurukoak ba eta hor e, ba, bueno e, pauzo garrantzioak e, emateko konpromisoa e, zeukalaetak etak ba, bueno, mai gaina jarri sent Eta egun berean, e, ba, ustez, e, e, erritar batzuek aurkitutako zulo bueno, garantitu bat e, aurkitu zuten e, Paris inguruan. Bo, ikusten zen, e, biztatu getzutela borondaterik, eta orduan, ba, luizu etorri zen. Mm, ta gero, bon, denak dakigu, iparraldeko, iparruzkaldeko gizarrezialiaren ondorioz, ba, skenerako, ba, nola ebala egintzela, eta michel bereko erigoin esaten zuen bezala, ba, E, Frantziaren implikazio tasituaren e, bidez, ez? Baina, oso bukera lortu zen hori guztia, eta batez ere, e, Paris ba, presionatzen joan zelako, Epar Euskarreko, gizarte zibila, eta jarne txegara ere, de xente buztu nuke gara hartan. Baina, asko kostatuta, asko kostatuta, eta presionare asko kostatzen ari, eta baina, e, bat egile batak esan zian bizala, ba, luso bi bat e, beharko da, nahiz eta asko zaliagoa den ze armak, bon, etaren esku zeuden, Eta presoak zta tore Hortian, ikusi dugu, azken momentuan, eta e, e, nekoitzek errandaukun bezala, gehien bat gizarte zibilaren implikatzea eta e, frantzaz gobernuak bere jokamoli aldatzen duela. E, Baina, e, bon, zuen, zuen ustez, zer zer egindu funtsian podereak, bizkat e, jokamoli aldatu duela hor kasu hortan. E, Naiz eta mail tipiko urratxaden, e, da hon hartzia azkenian armak itzutzie lusuako operazioaren e, ostean, hor e, bada mobilizazio bat ez bakarri izarte zibilan tolatuarena, baita utetxiena ere bai. Eta e, bien arteko lankidetza horrek e, e, probokatzen du azken finean kontzientzia hartze bat, eta horri egitu hartzaio ere, e, estadu mailako ere, komunikabideek zernoko traeta informatiboa egiten dioten ba, lusuan gertatukoari, eta momentu horretatik landa da, frantxese estadua oartzen da, mila batzion da, laro eta landa Ba, e, aplikatu zuen lerrokatze erabatekoa Espainiako gobernuaren politika antiterroristarekin ba e, lerrokatze horrek efekto kontraproduzenteak ukan ditzazkela beretzko.gia e, ordura arte frantses estaduak erraititen zuen ba Euskal Gatazka deitzen zeri zen hori ba, Espainiaren e, barne afera batzela eta orduan berak eza ukala zerikusirik horretan. Hor ikusten da azken Finan ba, bere arazo propio ere bilak, bilakatu daitekela eta orduan ez delala gehiago bere interesa naiz eta Espainiako gobernuak presio egin ba E, estrategia horrekin e, jarraitzeko eta orduan, hortiklanda ba da e, gobernuak gubernuak erabakitzen du albidetzea desarmea bera. E, hori gertatuko da azken binean bilata mazazpian, urte bat berantago E, eta disolbatukota eta arnagan egingo da nazioarte maiako e, ekitaldi bat, baina jada 2000-a mazazpian, Ipar Euskal Herriko delegazio bat, e, autetxiez eta baita gizarte zibil antolatuko ordezkariez osatu dena asten da batzen e, Frantziako justizia ministeritzarekin, eta hor, preseski, lehena aipatu dugun, bai deklarazioa hartzen dute oinarregisa, eta e, bilkura hoien helburua da, ba, Frantziak bere kartzela politika pixkanaka fleksibilizatu dezan. Horrek, emaitzak emango ditu, lehen fase batean, emaitza horiek izango dira DPS estatusak endukatzea hiela Euskal preso gehien txuenei, eta Euskal preso gehien ere, salgu espenekin, batez ere emakume e, presoei dagokionez, ba, urbilduak izango direla, ipar Euskal Herritik, hurbil diren presondegietara, batez ere Montmartzan eta Lan Meuzaneko e, presondegietara. Eta gero, e, arrazoi, diferenteen gatik, ikusi da, Nola, Espainiako gobernuak ere, bere eh, politika penitenziario ere eh, aldatu duen, hori ulertzeko gehiago koordena da politiko eta parlamentarioak gaintzat hartu gardira, e, alegia politika gintza pixkanaka normaltzen duan einean eta ezkerra homologatzen duan einean baita Ego Euskal Herrian eta Espainian, ikusten da paktuak e, ba, lortzen dituzela inbatu da lerritan, izan da dila ba, e, adibidez irunen edota eta eibarren bertan, ikusten da Nafarroan ba bertzalea inplikatzen dela ba, e, instituzioetan, ikusten izan aurreko legealdian, eta ikusten ari gira momentu honetan ere, non naiz eta sozialistak gobernatu beste bialdar direkin, ba, ezkerra bertzalearen botuak ezinbestekoak diren aurrekontuak e, adosteko, eta ikusten ari gira ere, espainar estatu mailan ere, non santxezek, ba, EH Bilduren botoak behar dituen aurrekontuak eta lege proiektuak aurrera ere maiteko. Eta arduan, horretan, eta... Gour beran plazaratu da Arnaldotegik eman zuen bilera publiko batean eman zuen egin zituen deklarazioak non erraititen duen, ba negoziaketa horietan presoen afera funtsesko gehia dela. E, alegia pres daudela Santxezen aldeko e, boza ematea eh aurrekontu bi dagokionez beti ere horrek ba kontrapartida bat baldin badu e, kartzela politikaren fleksibilizazioari dagokionez beraz ikusten da naiz eta arrazoi ezberdinenagatik izan ba fleksibilizazio delako bat egon dela kartzela politikari dagokionez bai Frantsian eta bai Espainian ere bai. Eta horiek uh, aski dira, hor dion, uh, bat guai uh, ikusteko, amagukteren buruan uh, ze gertatu den, urratxak uh, uh, zer eginak izan diren, zer lortu da, Jon, uh, zure ustez, zer ez da lortu? Ba, alde batetik lortu da, eh, eskaira bertzaleak, mm, amarkadetan eh, eginduen kapitalizazio politikoa, orain etekinak eh, ateratzen ikustea, etekin politikoak. Gertatzen dena da, eta ni... Eh, Hortan ez naiz adoz, beraz, e, Filipe dekina, e, guri, gertatzen zaiguna da, e, presuak e, anintz eta anintz laguna ditugula. Eta kideak. Eta hoien presu egoteak izi mina egiten digula. Edo zein bati baino asko zere gehiago. Eta horrek askotan uste, ez daukula usten, i, ikusten oroar gizartea berak nola eboluzen duen eta nola azken batean herria entzinatzen den. Eta niko horregat egiten dut, nik ere baditut Eh, preso, presoak, eh, lagunak. Nik baditut, orain gaur egon esaten dena ere, ez da gehiago hilik. Nik hori eh, inzalatu nahi nuke hemen, mantra hori, ez da gehiago hilik. Barkatu, eh, nire herrian, 2000-an, eh, bere preso badintzen gatik, nire kide bat, lagun bat, hilzen gartzelan. Eh, duela la urte, eh, Meksikon, paperfaltzuak zituelako, eh, eta ezin zuelako bere reguera erregularizatu, eh, Eh, Eritu zen ieslari bat, ezin izan zen hospitalera joan, eta joan zelarik azkenean bortxas lagun batek eramana, belante egiten. Miraz, gaur eguneko prozesuak, e, e, jendea du. zendu, baita, jende horiek, gureken erdireno, e, bortizkeria bada, modu ortakoa bada ere. Eta hori, ahantzten dugu oso erreski. Eta min izugarri egiten digun, baina gu, Behar dugu min hori, hori gainditu eta ikuusia inzinago, zeren politikokiala ere, kat e, eguztik era duen bezala. hainzinatzen ari gara bai iparraldean zentralitate bat baldugu, bigarren indarra gira iparaldean. E bigarren indarra gira, Nafarroan ere bueno, Nafarro irugarrena da, baina. hala ere, zen na baita guk politikok hilabaziko dugu neurrian, eta mobilizazioak herriak gurekin atxikiko dugu neurrian, presuen ateratzea gero torbilago izango da. Gero torbilago izango da. Eta nik espero dut soberan luzatu dela, baina e, nik uste bideonean gaudela, mina eta guzti, e, ba, aintzina joan behar dugula. Eneko ite, Zanora, zure, zure ikus moldea, preseski, ibirbide, luce, ogen balorazioa e, zein da zuria? Lehen maietan e, nahizuten presuen hau zia konpontzen haze e, ba, dira ez horrein zago mairik, zago alde bikuta zunik, alde ba, beste formula batzuk badaude eta 2008an amai hurrek zazpi diputatu lortu zituen eta e, jardura armatuaren behin betiko bukaera iragarri eta hilabatera izan zer nautuzkundetan Baina alare talde propiatzuen lortu, ba, Nafarroan etzelako iritsi eunoko bostera. Eta, geho, kontuan hartu beharra gainera, e, Rajoik, Pepe, gehiengo osoa lortu zuela, orduan, ezin zuen e, baldintzatu, nahiz da, eta Pepe, ezin zuen e, solazki deuzela eh? garai gara jartan. Orain e, ezberreina da, orain, bost ditu, e, realdiko zietan, e, eunoko amagosta, bakatu, amagosta lehen bostezan dut, e, gaindituta, eta talde alde propiadu. Eta gainera, pezoren gobernuak, ba, eta e, e, Unidas Podemosekin, e, elkartuta ere, utxin guen nago. Ordon. Ordoan, EH Bildu, badauka, pixu politikoa marridien. Beraz, balia zen zailatzen da. Arnaldoz egiten bide horretan, eh, eibarren, batzar zarran, bat zen, EH Bildurena, eta estreminin bidez botazuten, eta, ba, nuztete, oarkabean, egin, eh, ba, modu kontura e, ez konturatu edo txosten ematen arte nari eta eta nolabait bilustu pintzen. Meingoratzen naiz peixota, pixota, desantzida, estrategia ezta kontatzen. Egilleten da. Ba, ostegi Igor e, beraien e, Madridia begira momentu honetan leintasun osten den agregitarra garbiadera ezten du, eta nolabait bilustu egin da. Eta ba, e, logikoa da ba, indar hori baliatzen e, zaiatzea. Eta gero, bo, izkale gitzartean, mobilizazioa ere, ez da gian behar e, bestekoa edo oso hondia preso inguruan gaur egun, mm, bat ez ere gozizkalerrian, eta horre, indarrake atxe bildu non jartzen ari da, ezkera indarra non jartzen ari da, hor ba, jartzen ari da preso nahi zian. eta gero, ba, neurri sozialak eta ere, barri da ba, gutxika gutxika lortzen, madrilean, Ja ni ne, nei kaskatzen hau eh, gaur egun Espainiako euskal soberanistek espainiako markoa indartze soverenitzak espainiako marke indartzen ari direla. Girotak gehiago begiratzen dela Espainiara. Eta bai hori Euskal Alderdietan eta baita ere Euskale erabietan Europarak praxian Espainiako estatua marko bez, Espainia marko bezala e, indartzen e, ari dira. Eta behin egoratzena ixabaren diaran eh no JAko Gipuzkoako ba, bueno, ba bat eta bueno sosiologo dak esan zuen ba, garrongo erronka desnazionalizazioa de la horri aurrein bertsailola Euskal Herriaren ardatz diren elementu horiek ba mm, bezala hari ote eh? baina e, marrilen gaur egun e, lehen baino indar handiago dute Eskala Alderdia bertsalek Marko hori indartzen ari dira. Eta bai, lortzen ari dira kautzak, baina buruan, jendiren buruan, buruetan Madril dago e, etengabe. Eta Euskal Eda ere hori elikatzen ari dira, batez ere Eitebe, eta hor batez ere Eitebe, eta hor batez ere Eitebebi. Mm -hmm. Filipe, zuk ze balborazioa iten duzu horokokki, orde onostiona asizira, e, aipatzen, eta nola ikusten duzu gerua ere? preseski gauzak uh, beste bide batia nezartzeko. Ba, beste bide uh, bat beharrezkoa haute da, lehenik, edo, edo bide ortaik uh, lortuko da eta presuen askatzia adibidez. Bai, e, bon, hama e, guzteko bide hau e, saltzen dago gute, erganez, ez dela beste biderik. Eh, hori argira, bon, e, nik ustu dudane maiten buruz eta diren hagemanak eta e, e, zentiberatasuna eta hori guizia. Baina e, dudan emaiten dutena da, ia, egiazko behar diren ugatsak eina diren presuen askatzeko. E, e, Hua jartiko, e, bueno, ostioan ergana izan da, gauza frango, e, gauza bat ergana izan da, ja e, frances tatuarak e, bere... E, jarrera eh, aldatu duela edo, umakortu duela edo, i ideki dela goza batzuk egin dituela. Ez bategia. bat egia, bat egia. Eh, Armen eh, itzultze historio hortan, hori zandaziko lako zinema eta iruzuga, eh, frantzestatuak bizikinuntza bazakien pasatzen zen, eta Frantses estatuari eta baita espainari, interesatzen zitzaien, arma horiek biltzea, biztanda behietz, eta hori kontrolatu dute, azta etpenetik bururaino, Eta ahma guztiak bildu, oh, agertu direna beden bildu hituzte, eta zein dute lemiziko gauza, ba, Espainiatera eman, eta han epailaka dira ikusten, to, ahma, honta madia atzak, edo ahma hau oh, erabilea daulako ekintzetan eta hori dean, ja, poste durat dute begiz eta hori deura. Hori, bon. egaiteko, Franz Estatua, ez beste puntu bat argitu nahi nuke ere, hori susen du, deno, enikus molde haman. E, Euskal, buruz. Euskal. Hemen aurkesto izan da, eskola elkargoa el prozesu horren eh, Nola rain dut, gahaipen bat bezala Menna, Ez da bate hori, ez da bate hori Ogoitu pixka bat nola pasatudiren gauzak Ezeko lako... Ez dut, hola presentatu, handut, geroztik, hola egina izan da eh, eh, Gertatu da, hori sortu dela Hemen, eh, hemen eh, telefona zere, hola, hola aurkesto izan da izbatez ite hori ez da bateegia, ez da bategia hogeitu ipagaldian izan diren mobilizazioak eta hemengo instituzio bereziaren alde, eta azkenian azkenean izogatu gaituzte, sakatuz waiko hirielkargo hori.? Hogeitu eh? untsaofaz? Iso ratu gaituzte, hori e, atera dute xapelatik, egan ez, e, bon, e, zuen, e, eskakizuna e, kondutan hartuko dugu, baina hori emanen dizugu. Eta hori zer da. Ba, departamentoaren barneko azpi egitura bat, e, eskumenak zoin diren, ez xusen, nola nolautatok ezaren dira hor, eta hori e, kudeartuko dutenak, eta hori guzia, ez da batea argi. Ez da batea bon, e, Eta e, ernai dut, behaz azkenian, e, Eskaini daukutena, eh, sekulako paria bezala, da, gutien, gutien, gutien izan ziren mobilizazioen ondotik. Eh. Eta horrek zuteuzik ustekorik bakeprozesu ekin. Ez eh. edo eh, bakeprozesu faltsu erekin. Berriziteko, gero nola baroratzen duten bakeprozesua? Bakeprozesua bake ez da bakeprozesurik, ez da. Eh. Eta ez du nik iraiten bakarrik. Eh? E, Ugutuko txak ere, bizo bairo alin zerrandu ez da bake prozesurik. Bistanda ez, ez ez dela bake prozesurik. Ez da negozeketarik, estatok estiragin. Eta fultrezko bake prozesu bat hiten da, fultrezko arrazoinen gainan. Eh? Atera bide politikoak, berdera, mai gainan ez zari. Eh? Guk izan ginen behin iparaldeko... Eh... Ikako militante e, delegazione bat, eta beste eskerra e, beste militante autetxi batzuk, eta e, bake bide hortan e, implikatuak ziren e, nazioarteko e, delegazione horrekin. Esplikatzuko iparaldia, zen, esplikatzuko iparaldia zer zen, esplikatzuko iparaldeko arazo politikoa zer zen, eta bake pozestu goi asko batean, e, zen olako aterabideak eta negoziatu behar ziren, aterabide politiko bezala iparaldian. Hori! Bistanda horrek ez duela bat ere segitarik izan e, eta, eta egualdean errez. Zenta oraino ari gira, borroka ondorioetaz mintzatzen. E? Eta, eta presoetaz hori ere ez dugu ardieten, Hori ere, presoak askatzia ez dugu argdi esten errez. Behas, e, ze balorazionetan dut, ba, e, prozesu hori guzia zuzendua da egualdetik. E? Egoaldeko esker abertzale ofizialaren interesen tzat. Hori eh, guzia. Hori hortik zuzen da. Zendako hori martxan eman da. Eh, Zend, osten erranduzu, esker abertzaleak eh, etzuen eh, gehiago eskubiderik presentatzeko erez. Eh, denak eta debekatuak ziren. Eta behaz zerbait gizaz, behaz ziren eskua garbi irakutsi eta esker eh, abertzaleko muimendua biziarazteko tokibat legala onartarazteko madrileik. Eta sortu, sortu delaik, lehen bere araudietan zehagertzen da. Lehen mitziko puntua, bago karmatuaren kontra eta horit, hori, hori. Bon. Madrileik gal, galetan zuen guzia, eta geroztik iten diren unratz hori guziak, da zuek errandu zuen, eh? hori eskerrego aldean eta bon, istituzioetan sartuak dira eta historio. Bez, alanik ze balorazioa ditutan. Bai, eguzki eh, urtega, ordeon, surikus moldea, eh, dena beltz, dena, dena xuri edo zertangira? Eh, nik nahi nuke matizatu biskiat eh, Filipek erranduena eta laburki aipatuko dut. Nik uste dut, argi geratu bada gauza bat batez ere 2000 eta landa, baina nik errangu nuke 2000 eta amarra landa landa, bakebidea sortzen delarik eta hor ikusten da izu lana egina izan dela e, foro sozialarekin eta hor e, e, e, aliantzak e, lortzeko, bai gizarte zibiladeko eragilen artean, baina baita utetsiekin, baina gero argi dena da bai honako deklarazioa 2000 eta malauan, desarmea 2000 eta mazazpian, e, etaren desegitea 2000 eta eta mazaspitik landa negozia jeta Justizia Ministeritzarekin e, uste dut Iparralde Euskal Herriak batez ere hortik lan da, izogarreziko protagonizismoa duela eta hori uka ez den fenomeno bat da. Bigarren fenomeno, bake prozesuari daokionez. Nik aztertu ditut mundu mailan gertatu diren bake prozesuak eta ez da bake prozesu bakar bat ere. Eh? Alegia, eh, maiz konsideratzen da bake prozesuak estandarrak direla eh, aktore primarioak batzen dituztenak alegia, estaduak eta erakunde armatuak. Baina ikusten badugu zer gertatu den Irlanda mertan izan ziren, bai, estatuen eta erakunde armatuen den arte, baina gero estormonten alderdi politikoak batu ziren eta negoziatu zuten. Ikusten dugu Kolombian modelo hori aintzat hartu aiteke, bina gero ikusten dugu zer noko harazuak diren, gero, aplikatzerak orduan, implementatzerak orduan, eta hor, ezin daiteke erran, Kolombiako e, modeloa erabat eredugarria denik. Alegia, e, antzekotasun gehiena du, e, Euskal prozesuak, e, Guatemalaan izan zen, prozesuarekin, non gizarte zibilak protagonismo berezi eukantzuen. Eta hori bereziki importantea da, zena, azken binean kontu ez da bakarrik, ba, e, erakunde armatu batek eta estatu batek e, e, akordio bat negoziatu zezaten, baizik eta gizarte zibila ere implikatu izana. Horren adibideo, beren naiz Kol Colombiaen bertan Farkek eta Kolumbiako Gobernako negoziatu zuten abanan. Ze gertatzen da akordio bat erdie etxi zuten gero erreferendumera aurkeztu ba, zuten eta horrezkoak irabazi zuen Zergatik, gizarte zibila zelao zelako asozitua izan. Eeta gero e, e, ondorioi buruz ondorio politiko eta elektorallei buruz. Ni us dut uka ezina dela e, borroka armatuaren amaierak, eragin politikoak ukandituela. Eh? Alegia, hori oso nabaria da Euskal delkargoaren sorrerarekin. Noski, ez da lurralde kolektibitatea eh, eskatzen zena lortu, baina latadea guziz ere, pausoak eman dira, Ipar Euskal Herriko, instituzionalizazioari, daokionez, hori ikusi da, bi urtean Euskal lortu zitzaken eskumen guztiak bereganatu dituela, horrez gain, ogeita bat politika publiko ere martxan jarriak izan dira, eta hori, lehen urratz bat da, horrek ez nahi, hortan gelditzen denik. Eta gero, lehen, Haipatu izan da, elektoralkiere inpaktua nabaria da. Batez ere, 2008-2008 amabosteko hautezkunde departamental eta e, municipaletan ikusten da, hor askunde elektoral bat badela, 2000 amabosteko hautezkunde departamentaletan, amabi kantoramentuetatik bostetan abertzaleak edo len edo bigarren indarrak dira. Eta ikusi dugu, azken hautezkunde municipal eta departamentaletan abertzaletasuna, bigarren indar politiko dela eta alternatiba nagusia dela zentro eskubi frantsesari. Beraz, uste dut, elementu oiek ere, haintzat hartu behar direla, eta orduan, irakurketa zabalagoa egin behar dela, eta ez soilik mugatu gatazkaren ondorioetara. Naiz eta, gatazkaren ondorioak hor diren, presente diren, eta mingarriak diren. E, harik eta bizitik zaila ginen, galdeinen dauzi, eta orai, bako txari hori eta, eta gerua zer, eta nola haintzinatu, guai. Bo, e, ni justu horreiteko, eh, e, iparaldeak utxuneak utxunea iraganean, puntu anitz du. nonbait, e, Euskal Herriko, e, Eskal Herbertsaleko e, eginbidean. Gaur egun, Filipe, hemen, bakebideak, eta frantxese estatuari dioakionez, erabakiak iparraldean hartzen dira. Ez dira egualdean hartze. Hori segurtatu dizaitzuket. Hori, horra da. Eta, bestalde, nek esango nuke? Lehen esan dutana, mina mobilizazioa herriarekin jokatu gure ezberdinekin eztaibaidatu eta hori da bidea. Pixkatzu gaitatu duzuna herriarekin egin eta nikuste hemendik urte bazutara ez espero dut gutxi izango direla, agian bilduko girela hemen eta horrek segurazki beste bilan bat egin berko dugula. Nikoz zure ikuspunua gikorik zapatero egontzen eta sant zuen Amarrute betezen dira, arre, etaren jardu armatu gabe, eta zazen, orain dena negoziatu daiteke horri izta horrela, akusi dugu Katalunian. Noiz negoziatu zen eta zegoela, hori datu objetiba da, laudita behatzean, laudita merezian ebitzein zen, da gero 2008 zeian batez ere. Bueno, etaren e, bo, elementu armatua ja ez dago, iparretarak ere ez dago eta orain ba, beste erabatera ba, e, itzen beharko dute, batez ere kalearen indarra eta eta instituzioetako baliatuz. Nik datu bat, gina eta maikan orain dela marrute, ia zazpireun euskalet preso zeuden. E, etaren jardura armatak zelitu izan balu, e, jende askoz gehiago sartuko zen, e, karzelan ze oso kontrolatua zuelako. Espainiak eta Baitare Parisek eta eta e Azke, Azkeniz gozatua. bata. Azkeniz bata. Bai? Bai bai, azkeniz bat utoi. Ba, Bukatobeitugu. Bai, eta hori da ba, hori de kontana puber da, ez? Ba, 100 eh, kalagon zaudela eta gaur egun ba daude, eta hori ba denentzat ere onuragarri da. Azkeniz bat Filipe? Ba, urte segunda. Bai, gaiteko da e, aldaketa izan dela estrategia aldaketa eh? Ikakutzi zomroka armatua, eta kutsidua uroka armatua Eta horrek, e, bistanda, e, ondorio honak ekarri dituela Baina ez bakebideak, ez bakebide faltsu hori Eramana den bezala Eh, Huai, behar denak etorkizunenako, ba, behar da mobilizatu, eta behar dira berriz oinarizko eskakizunak, eta berriz pausatu, ahantziak baititugu, eta horri eta buruz mobilizatu jendea, eta nuski aldo zuekin gizartea muiditu ortakon, bistanda baietz, gizartea ekin. Hala, hortan, utziko dugu, tenoria dugu, mileskera rasteko parte hartu duzuen, uh, eguz, uh, zuek, beraz, uh, John Irasola, Filipe Bidar, eguzki urteaga, eta enekoitz itz ezenaola, eta beste alde bat arte. Ayo. Ayo. Algo no